Och där är vi igång. Ännu ett drykande färskt avsnitt av livepodden. Men lite tur släppt samma dag som det inspelat. Det har varit tyst ett tag. Har jag har ramlat av jorden lite i och med... Ja, men ni vet hur det är. Man är lärare och det är april-maj- och man har liksom ingen förmåga överhuvudtaget att jobba med någonting annat- än att fixa de där förbannade betygen. Men nu är det klart. Ehm, och när jag stod på skolbalen och höll på att fixa den- då hörde Lisa Nordemo av sig- hon och Linnea Törnqvist gör ett live som heter Uslingarnas Brun. och de ville så hemskt gärna podda om det Och det tänkte jag absolut, det här är väl ett perfekt sätt att starta sommaren på Så, tillsammans med mig här dock på länk så sitter jag med Lisa Nordemo Hallå Och Linnea Törnqvist Hej Hej, välkomna till livepodden Tack. Tusen tack! Åh, vad fint att få börja sommaren så här. Ja, men verkligen. Perfekt sätt att börja sommaren på. Ehm, ni jobbar för live-verkstaden, stämmer det? Ja. Drömma, Det är många som drömmer om det att jobba med live. Är det det bästa som finns i hela världen? Ja. Vi börjar med de Jag hårda vill... frågorna här direkt från start. Jag vill vara så pretentiös och säga att fred är det bästa i hela världen, men eh, absolut, det är ju drömjobbet. Jag brukar ja. säga att vi är väl en 10-15 personer i hela Sverige som har specifikt den här titeln livepedagog. Mm. Och sen så är vi väl ja, men inte jättemånga mer i hela världen. Så att när folk inte riktigt vet vad det betyder så är det helt okej. Okay. Ja, jag kan tänka mig det. Det är ju lite unikt, verkligen. Hur, vad, hur... Vi, vi ska in på Uslingarnas brunn. Jag vill bara snabbt kolla. För det är mm. så sällan jag får ställa roliga frågor till vad heter det, live vad liveverkstaden. Ja. Hur funkar det? Vad gör ni när ni jobbar med live? Det är ju allt möjligt. Alltså jag tänker vi är ju en platt eh, organisation som vi gör, alla jobbar lite med allt. Så att det är inte så att vi livear varje dag eh, såklart. Utan vi skriver live, vi skriver projekt, eh, eller bidragsansökningar, vi säljer, vi... Eh, har kontakt med folk och försöker samarbeta med olika organisationer. Och det är ju liksom att driva ett företag. Så... Mm. På Lärverkstaden gör vi ju allt, precis som Nynä säger. Vi packar bilarna, vi byter däck på dem, vi gör upp en miljöplan, vi försöker nå ut, vi har marknadsföring. Ja, allting som från början till slut på projekt. Ax till limpa. Ja. Fantastiskt. Ja, Och ett av de projekten ni driver just nu är Uslingarnas brunn. Ja. Berätta ja. mer. Ja men vi var på, Uslingarnas brunn kommer ju utspela sig på Sätra brunn. Som ju är en kurort utanför Sala. Och vi var där på lite så här konferens i december 2022. Och då kom Rebecca Sjödin som är vd där och hälsade på och pratade om hur hon tyckte det vore kul att ha någon form av live där eh, som eh, kan levandegöra den väldigt fantastiska och vackra miljö som finns på Sätra Brun För det är ju massa gamla hus, eh, många från 1700-talet eh, och även senare som står kvar där. Eh, och det är ju också en kurort som har verkat som kurort ända sedan 1701 till idag okay. eh, mm. så det var liksom lite deras egna idé och det hakade ju vi på för att det vore ju fantastiskt att få leva i den miljön såklart och det här är ju ett chans att fira att Sala firar 400 år i år så i samband med det jubileumet så skapade vi det här projektet för att levandegöra Salas historia. Och en sak man inte tänker på det är ju att den stora vägen som band ihop Västerås och Dalarna, om jag förstod det rätt, gick ju förbi eh, Sätra Brunn. Så det var verkligen en väldigt eh, central plats. Eh, så det är någonting vi vill passa på att lyfta nu när det är 400 jubileum Hur mycket Sala har påverkat andra städer. Men utveckla gärna lite. Vad, vad, är, vad är Sala Brunn för något? Eller, ja. Sätra Brunn. Sätra Brunn, tack, förlåt. Ja, precis. Nej men det var en man som hette Samuel Skragge. som, Ja, som liksom var på jakt efter surbrunnar. Det var ju lite trendigt där i slutet på 1600-talet, att dricka brunn, eller man började dricka brunn. Och och det betyder att man dricker liksom källvatten och de här surbrunnarna som man började hitta och upptäcka. Det är ju liksom naturliga brunnar med eh, liksom hög kolsyrehalt och kanske mycket så järn i och sånt. Mm. Eh, och då hittade han den här brunnen då. Det var folk som bodde i närheten som säkert visste om det källvattnet men... Han kom dit och undersökte vattnet och sa att det här är en bra brunn eh, och låt oss anlägga en kurort. Alltså väldigt enkelt beskrivet. Så ah. det, det finns andra som kan berätta mer ingående än vad jag kan. Eh, men så från 1701 egentligen så eh, anlägger han en liksom, kurort där. Eh, så att det har verk verksamhet har funnits där sedan 1701 till idag. Mm, mm. Och något som var spännande var ju när eh, att det var väl Uppsala universitet som tog över det här också. Ja, aha. Precis, så att eh, det tillhörde Samuel Skragge en, en tid och sen så var det en biskop, biskop Kalsenius som eh, köpte brunnen eh, lite senare jag tror att det var runt 1740-talet någon gång. Eh, och eh, biskop Kalsenius eh, han var väldigt mycket så för att hjälpa fattiga till exempel. Mm. Så man inte mycket så fattigkassor. Så att man rikade människor som kom hit, kunde till exempel skänka pengar till fattigkassan. Och på det sättet så kunde man sponsra fattiga människor att kunna ha råd att vistas på brunnen på sommaren. Så kallade uslingar. Alltså de, de som hade det som, de som hade det riktigt uselt kallades uslingar. Mm. Ah, och därför Uslingarnas brun. Det, det är en fråga som har bränt i bakhuvudet på mig sen jag läste er live-titel på prolog. Mm. Precis. Och det är det jag tycker är spännande med det här projektet att det är en väldigt häftig smältdeg mellan olika saker. Linnea, som ni märker, är enormt duktig på historia Jag har pluggat det väldigt länge. Medan jag är bra på live-design så redan där har vi en bra smältdeg i vårt projektledarskap. Vi har det här med att det var en brunn för uslingar men också för adel och den spännande smältdegen som händer däremellan. Eh, samt att det här är ju både ett live designat av professionella livepedagoger som är van vid att välkomna nya liveare och få dem att känna sig trygga. Samtidigt som man får skriva sin egen roll och själv hitta på, vill du vara en baderska? Eller vill, vi har flera vi har några stycken 60-åringar som kommer spela pigor. Kul. Eh, och så, så har vi en som vill spela apotekare. Och vi har läkare. Vi har eh, präster. Så att det, det, är hela tiden, det här projektet kommer att bli en väldigt spännande möten. Eh, mellan olika grupper och intressen. Mm. Precis som det så inne på. Det var ju det som var speciellt med Sätra Brunn. Att eh, det var... En blandning av olika människor som vistades där på somrarna. Alltså det var eh, adliga det var andliga som de skriver. Det var allmoge och så var det de här uslingarna. Ah. Så att alla de här olika eh, stunden eh, vistades där på sommaren. Eh, nu kommer vi vara allihopa samtidigt eh, och det kunde det ju vara ibland. Men som jag förstår så kunde det ibland vara uppdelat så att vissa veckor var det kanske mer adliga eh, eller rikare människor där och andra veckor var det uslingar. Men jag förstår också som att det ibland var liksom blandat. Men eh, från eh, att biskop Kalsenius eh, dog då eh, så lämnade han ett donationsbrev eh, och i det donationsbrevet så skänker han hela Sätrabrunn till Uppsala universitet eh, för att man ska kunna bedriva forskning där. Eh, så att från 1750 till eh, år typ 2000 så tillhör... Eh, Sattarbrunn Uppsala universitet. Jaha. Eh, och därför så har det också vistas eh, mycket studenter där. Att man har eh, gjort praktik där på sommaren. Eh, för att praktisera medicin. Mm. Eh, så att det har ju också varit den gruppen av eh, människor på brunnen. Alltså studenter. Och det har vi fortfarande i skrivande stund idag. Eh, platser är kvar ifall man vill komma och spela läkarstudent- men eh, hur såg... Eh, livet kommer utspela sig på 1700-talet. Ja. Hur såg en vistelse ut på Brunn, ja Brunn då? Ja. Eh, vi, kommer, vi har lagt mm. utspel av sig 1751, det vill säga ett år efter att biskop Karsenius har dött, så att precis eh, kommit till Uppsala universitets ägo. Mm. Eh, och eh, man kan, det finns lite källor som säger ungefär hur det kunde gå till men när man blev inskriven så fick man ju träffa en läkare som gjorde någon form av medicinsk undersökning och det var ju ofta i enlighet då med humoralpatologin så de lärde mm -hmm. om de fyra vätskorna och hur det hänger ihop, att man vill balansera de här vätskorna och utifrån den undersökningen kunde man ju då få någon utskrivet så här, du kanske ska ta ett lavemang eller stader mm. eller si och så här mycket vatten ska du dricka eller vad det nu kan vara. Eh, och eh, sen fanns det liksom ett schema eh, som eh, för dagen och då gick man upp väldigt tidigt på morgonen och började dricka brunn. Eh, och då började, jag tror att det var så tidigt som 04.30 så skulle de... de mm fattigaste, alltså uslingarna, började dricka brun Och sen en timme senare var det allmogen och en timme efter det var det de adliga tur att dricka brun Så de fick lite på dem Och, när, uh, när och det man är därifrån dricka... uttrycket kommer. Ju senare på dagen desto finare folk. Ah. Um, vad heter men, så v, Vad gör man när man dricker? Är det bara att dricka självvatten Eller är det något mer i... Ja men precis. Alltså, att dricka brunn är att man åker dit och man dricker vattnet från brunnen och då kan man ju tänka sig att på 1750-talet så för de flesta människor så kanske man inte har tillgång till rent vatten utan man kanske dricker alkohol eller liknande öl eller något sånt till vardagen och att då ha olika hälsobesvär och sen bli inskriven på brunnen och där liksom få dricka rent vatten i flera veckor. Det kan man ju tänka ändå att det kan ju ändå förbättra hälsan mm. rätt så mycket. Ja. Så, att, så det är ju det är att dricka beroende dricka vattnet från källan. Eh, och, eh, men sen är det ju också en massa andra grejer invävda i eh, en, en, en dag där. Så att det är viktigt att man promenerar till exempel. Eh, det är picknickar, det är dans på kvällarna kunde det vara. Och sen är det något som heter grötlunk. Eh, och det är att man ska äta gröt. Eh, så att det är ju olika hållpunkter under hela dagen. Eh, som är som ett, som ett schema. Man kan tänka att det är alltså lite som om man åker på ett spa idag. Så kanske man också har ett så schema. Att så här, eh, jag börjar med frukost och sen så mm. går jag på yoga. Och sen kanske jag har massage och sen går jag till poolen och, och sen blir det lunch men att det kanske var ett annat sätt att se på en spavistelse då mm. att det var det dricka brunn och det var promenad och ett varmt lavemang kanske och det ser vi fram emot att hitta den här ja men inte kanske skrattas åt dåtidens hälsokurer, men att få ett perspektiv, att jag för mig att, att just det här med att vattnet ska skvalpa runt i kroppen, det är liksom en, en, en rekommendation från läkaren, så just att så här amen, gå upp, eh, vi kommer inte börja live klockan fyra på morgonen ni som mm. spelar Uslingar eh, vi har tänkt oss typ jag kommer inte ihåg om det var 7.30 eller 8 eller något sånt, eh, men det ska ändå vara en känsla att man går upp tidigt, men spelarna ska ändå få sova ordentligt Eh, och just att och sen så få ja, men dansa Få gå promenad, att det skvalpar mycket eh, Och hitta Vi har funderat lite på vad vi ska ha för metateknik För lavemang vi, vi jobbar på det Men det kommer bli någonting roligt eh, Så att man känner att man, ens roll verkligen Blir klänst Vad heter det på svenska? Eh, ja, ren, ren. Ja, ja. Ah. Så. så det ska bli spännande att se eh, Och vi har liksom tänkt oss eh, Ja men just att alla deltagare om de vill att bara gå runt i sina 1700-talskläder i de här historiska miljöerna. Flirta, gå på promenad och göra det spelet. Men vi ska bjuda in hela tiden till, till exempel det är väldigt många enkor som har anmält sig. Eh, så vi har tänkt oss att det kanske blir en liten enkepicknick. Eh, anmälan stänger ju sista juni. Så man hinner drömma hela midsommar och fundera och ta ett beslut. Så efter anmälan då kommer jag och Linnea sätta oss ner, titta vad alla vill spela och skapa intriger och spännande plotter. Men gärna nu ser vi att det är många enkor som dyker upp så vi kommer nog ha en liten enkepromenad där de får tala ut huruvida de är öppna för ny kärlek. Eller om det är så att de, de vill bara lämna sina gamla män bakom sig, de kanske behöver eh, lära känna varandra, bli goda kamrater Um, ja, så att, sånt spel planerar vi in Att vi ska driva Så att det finns den möjligheten uh, Men Alla spelare får göra det de tycker verkar roligt Och det var ju också så här Man kunde ju um, Ha alla möjliga typer av hälsobesvär För att uh, vistas på brunnen Vissa uh, Kanske mest ville vara där för att Det var nice på sommaren Att vara där <laughs> Men, men det var ju också så här, eh, ja men slemhosta, det, det var nerver, eh, fertilitetsproblem eh, var ju också en grej. Eh, och det kunde ju hända att man kom tillbaka därifrån och, och hade lyckats bli gravid. <laughs> efter en Vilket hade hundra procent med vattnet att göra och inte dansen och det sociala. Nej, nej. Nej, nej. <laughs> Precis. Men det som jag tycker är spännande är ju också det här med tanke på alltså, med hälsa och sådär. Att eh, det, är ju, det är ju häftigt att vara på en plats som det, det, folk kommer fortfarande dit idag för att eh, ha liksom frisk vårdsvistelse. Eh, och, och då kanske det var lite mera, mer sjukvård. Eh, men det är ju fortfarande mycket fokus på hälsa och jag tänker att. Vi blir ju så supermatade idag med så här, om man går in på sociala medier så är det så här helt galet typ vad man kan få för olika tips. Så här, ät det här, drick det här, träna så här. Eh, och att det kan vara så här i ena posten säger en sak och sen är det så här sig fullt i den andra posten så det är liksom vi blir ju kanske mer än någonsin matade med olika hurer och tips på hur hur man ska leva och vara hälsosam liksom. Eh, och de här tipsen fanns ju även då, men det kanske inte var lika, liksom, in your face <går> som det är idag. Eh, mm. Och såklart annorlunda tips. Eh, så. Mm. Va, vad kommer man göra? Va, vad planerar ni för spel? Alltså, det känns som att mycket av det när jag spenderar tid på spa sitter jag mest i tystnad, kontemplerar verkligheten och bastar typ. Mm. Eh, ofta samtidigt eh, vad, vad, vad kommer man göra på livet? Ja, vad ska man göra på livet? Vi har tänkt oss att vi ska först ha såklart en workshop innan Där vi lär känna varandra Där de som är nya laivare får möjlighet att känna sig lite varma i kläderna På själva livet är väl vår plan just att uppleva det här med hälsa Så Såklart ska man få träffa läkaren först och få de här ordinationerna. Eh, lite som Linnea pratade om så är det ju så intressant det här. Att till exempel om du är för energisk och aggressiv. Då kanske du har för mycket gul galla, Samuel. Mm. Det kan vara så. Ja. Eh, och då måste vi ordinera. Och då kan det till exempel vara så att ett kallt bad kan vara. Så vi, har, vi ska se hur vi kan fixa med badet. Med någon form av rening. Men också ett lavemang. Det kan väl du må bra av. Det skulle det verkligen jag... göra susen för mig. tror skulle jag. Skulle göra susen. Och ah. lite promenader. Mm. Så det är de här olika ordinationerna. Som kommer vara baserade både på historia. Som faktiskt blev ordinerat. Men också saker som blir roligt och spelgivande. Mm. Jag tänker mig att mycket av spelet kommer handla om. Det här mötet med hälsobrunnen. Men också mötet mellan samhällsgränserna. Så vi ska försöka skriva så att det hela tiden blir något att prata om. Att, att få se grevinnan springa, hållandes för rumpan raka vägen över gården för att springa mot toaletterna för att hon har precis fått sitt klavemang. Det är ju kanske något som uslingarna kan prata om. Att jaha, till och med grevinnan springer. På ja. Um, såklart... Uh, Ska det bli mycket skvaller. Deltagarna redan hittar på mycket spännande. Vi har också haft en apotekare som önskar göra en vattenkontroll. Vilket kanske inte ses så där jättebra att, att han ifrågasätter det här. En hemlighet. Nu får du luta dig lite närmare som närmare. Vi har nog tänkt oss också att vi. Vi har ju de officiella kurerna, men det kommer nog ske lite experimentella kurer som kanske inte riktigt är godkända än. Och då är frågan om vi kanske börjar med uslingarna. Helt frivilligt, <laughs> men man kanske behöver lite häst bland annat. Ehm, funderar vi på det här med magnetism? Att se ifall det kanske kan hjälpa gamla pigan med sina knä och, kom, och kombor sådär. Så det kommer Spännande. vara olika kurer ehm, Vi har också en plan på dans och poesi. Och, och det ser jag jättemycket fram emot att få live med vuxna. Att jag har sagt till Linnea att så här, vi som livepedagoger kommer ju gå in och sätta ribban. Till exempel om det är poesiafton. Att försöka så här, att det är okej okay om man är off-dålig på poesi. Om man som spelare är dålig på det. Det är okej. Okay. För då kan jag som lisa livepedagog gå upp och spela pigan Anna som är jättenervös. Tappa bort hälften av texten för hon kan ju inte ens läsa. Och sen kliva ner så att vi hela tiden skapar den här trygga stämningen av att, eh, att vi lever tillsammans mm. och att, eh, att det blir den här upplevelsen att vi har roligt ihop jag sa det senast idag till våra nya sommarjobbare att jag tycker det är så himla fint i det här communityt att även om du är en högstatusperson som råkar staka i, ja men vi är ju inte skådisar utan vi är ju här för att att vi ska ha roligt tillsammans. Så det ser jag jättemycket fram emot. Att få lyfta varandra och få skapa de här scenerna. Och på morgonen. Då ska vi dricka brun på morgonen. Vi ska ha gudstjänst. Med möjlighet att få prata med prästen. Om det är så att du behöver lätta ditt hjärta. Angående något du har gått och hållit på. Till exempel dina illamåenden. Dök dem kanske upp i samband med senaste dansen i byn. Kanske. Kanske behöver prata ut om det där. Någonting som är kul med det, om jag bara får flika in, det är ju också att det fanns regler på Sätra Brunn. Eh, ja. Att man inte fick prata om politik, religion och pengar. Eh, där, alltså för att man skulle ju liksom slappna av. Och då ska man inte tänka på saker som har <här> eh, Så det är ju också väldigt kul att spela på. Att så här, du får inte prata om det här. Men Nej. man vill ja. eh, Eh, vad, vad vill ni att folk ska spela då? Vad, vad vore roligt att fylla ut livet med? Ja, eh, än så länge så har vi ganska bra uppdelning. Vi har eh, i skrivande stund typ en, fjärde, eller, ja, en fjärdedel adel. Och resten är anställda och en stor del allmåge och några utslingar. känns jätteroligt. Eh, det vi har saknat lite är... Eh, fler som kan jobba på brunnen. Eh, och då fick vi ett mejl. Måste man gå på personalmöten? Kommer du ihåg det, Och då försökte vi svara att så här, eh, alltså ni kommer inte jobba på riktigt. Men det är den här känslan av att få vara den här pigan som springer fram och tillbaka. Kanske måste lämna något meddelande. Fylla på med vatten och vi kommer ha en metateknik. För ifall du bara vill springa och ha kärleksplotter i skogen så går det jättebra. Ja, men den här känslan av att få ställa upp sig på morgonen och säga bra Sätra Brunn. Idag så kommer grevinnan med besök. Sådär. Jag tror att det kommer bli jättekul. Så mer läkare, mer pigor, mer drängar. Tänker du på något Linnéa vi saknar? Eh, nej men precis. Jag tänker också att det vore kul med lite medicinstudenter från Uppsala universitet kanske ehm. och några som jobbar kanske några fler uslingar mm. kanske några fler eh, som vi spelar män just nu, de här enkorna, de törstar efter kärlek ehm. så det, får vara, det skulle vara kul om vi kunde få in några fler sådana någon som vill ha mycket blickar på sig det kommer man få om man ja, verkligen det var någon som ville spela på kärlek över gränserna också. Att få vara piga och drömma om en adelsman eller en dräng som drömmer om en rik person eller tvärtom. Mm. Det som är superhäftigt just nu som vi är helt ömmest över det är att det har verkligen blivit ta med din förälder på live live. Berätta mer. Jo, just nu så är, håller i dig nu, en tredjedel av deltagarna över 60. Oj. Och vi har en handfull 70-plussare. Oj, vad roligt! Superkul! Så det är många som anmäler sig med sina föräldrar som kanske inte har liveat förut. Några har lajvat förut, några inte gjort det. Men att, att jag tror verkligen att det kommer bli eh, amen, ett mysigt live där vi får lära känna varandra och det blir liksom drama fast man kan fortfarande gå och lägga sig klockan 9-10 på kvällen. Så. Så det, det känns jätteroligt att det är så hög åldersbredd. Alltså För vanligtvis på Livex-staden vi ju mycket med barn inom kultur, inom skola. Så vi ser verkligen fram emot att få livea med ännu större målgrupp. Verkligen, det ska bli, det ska bli jätteroligt. Och vi har ju våra egna livepedagogers föräldrar som kommer. <laughs> Och ska prova att livea för första gången Och det är ju liksom också Bredd i vana också Alltså ja. att det är de som är jätteerfarna liveare Och det är de som livear sitt första live Så det är också jätteroligt Jag tänker att ja men, hur, hur hårda är ni med direktskick och grejer på För, för det är ju det är ju inte alla som sitter inne på en schysst 1700-tals-outfit, tänker jag. Nej. Vi har gjort en Pinterest och en förklaring på, på hemsidan eh, www.uslingarnasbrunn.livexstaden.se Vi länkar till den där i finns avsnittsbeskrivningen, ska jag passa på att säga. Ja. Förlåt. Perfekt. Jättesnällt. Eh, där finns det en, en rubrik som heter Klädguide. Och det är ju så att om du vill spela Adel, då kommer du behöva fixa mer volym, mer fina tiger. Så det är ju en bit, en investering. Men som usling så går det jättebra med ett par knäbyxor, höga strumpor, någon form av läderliknande skor och korta. Och sen om möjligt också någon bästa hatt. Jag har, vi lägger ut bilder. På Lärvägstaden varje fredag. Kopplat till Uslingarnas brunn. Mm. Så idag kommer jag att publicera den sista videon. Så ni kommer ha eh, flera olika videos. Där jag klär på mig de här kläderna. Så ni kan ju jättegärna gå in. Och titta på fyra versioner av mig. Eh, <laughs> när jag och jag. Vi spelade in det på eh, Sätra brunn. Så ni kommer få se miljöerna. Och då kan ni se så här, vilken nivå. För vill man då spela Usling. Så behövs inte så mycket kläder. Och de behöver inte alls vara fancy. Vill ni spela Allmoge så blir det ju lite finare. Och spelar man adel, så blir det ju väldigt tjusigt. Men in general på Lärverkstaden. Vi vill ju sprida live som hobby. Vi vill ju att fler ska prova. Och då är det ju viktigast att det känns som ett 1700-tal. Inte att det är exakt ett 1700-tal. Vad tänker du Linnea? Ja men exakt. Jag tänker precis som du. att Vi skriver ju att det ska vara historienära. Liksom. Och att eh, det är känslan och att det ska vara men relativt eh, låga trösklar eh, på våra live för att eh, det är ändå viktigt för oss att som sagt sprida hobbyn och, och vara en, en liksom ja, katalysator för att eh, fler ska börja livea. Och vi har ju en Facebookgrupp som heter Utslingarnas brunn 17-18 augusti eh, och där där är det så himla fint community redan. Folk kan börja peppa och hjälpa varandra. Så det finns eh, sytrådar. Det finns... Eh, alltså... <laughs> Facebooktrådar om att sy. <laughs> eh, och, eh, och man kan låna kläder av varandra. I det senaste inlägget sa jag det. att amen, Om du vill spela kvinna. Då kan du ha en vit underklänning. En kjol. Och två stycken... Eh, vad heter det? Sjalar. Eh, om du spelar uslig då. Och vi, vi har bestämt oss också för att vi, eh, precis som många andra bra live, så har vi bestämt att det spelar ingen roll vad du har för off-kön som dig själv, utan du kan spela det kön du har kläder till eller som du tycker verkar roligt. Vi har också valt att ta bort sexismen. Att eh, en kvinna kan absolut spela eh, läkarstudent- och en man kan absolut vara ogift och drömma om den stora kärleken och vilja vara hemma med barnen när de blir födda. Så att det är också eh, vi ville ta bort det för vi tycker absolut att man ska kunna spela den roll man har drömt om. Även fast det i historisk kontext eh, inte gick att vara läkarstudent som kvinna eller vara vaktmästare som kvinna. så... Det vill vi ökna upp för, att ta de kläder du känner att du vill ha på dig och skapa den roll du tycker skulle vara intressant att spela. Det här låter ganska fenomenalt jävla dunderkul. Mm. Mm. Hur många deltagare tänker ni här? Just nu så är vi drygt 30 anmälda. Och det vi har sängplatser för är väl ungefär runt 80. Okej. Okay. Och sen därefter så får man ju hitta andra lösningar eh, om det skulle bli så. Men eh, så det kan komma ganska många på vårt live. Nej vad roligt. Mm. Och där får vi se också, det är för att vi, vi har ju ett, en liksom avtal med Sätra Brunn. Och då sa vi det, ja men vi börjar med 80 platser. Och då har de uttänkt vilka historiska hus vi ska bo i. Uh -huh. eh, från början så skulle vi vara i lokaler det var fibridsrum. Men åtvärr, de behövde renoveras. Så vi kommer bo i enkelrum och dubbelrum. Och nej! Och nej! Rackansch. I historiska miljöer. Och nej! Gud, vad, vad jag Fantastiskt. <skratt> ja. eh, så, så egentligen, alltså de har över hundra historiska byggnader på Sydrabrun. Uh -huh. Så att eh, ju fler som anmäler sig, desto fler rum kommer de se till. Och det kommer ju vara i. Det kommer att vara färdigbäddat, nej det kommer inte vara färdigbäddat men man kommer få sängkläder och handduk eh, i samband med livet. Så det är också skönt om du längtar efter ett live där man har tillgång till dusch, badrum och får bo inomhus i 20-gradigt rum. Och dricka kallt vatten på månaderna. Ja, eller hur? Och kliva ja. upp och se solen gå upp över brunnen. Och det är ju det som också är fantastiskt, man kommer ju faktiskt att dricka. Alltså, dricka brunn ur brunnen ur liksom huset som stod där Men alltså, det är ett brunnshus som är från 1700-talet så att det är ju också väldigt häftigt eh, att få dricka från samma brunn Det är rätt häftigt faktiskt Min mamma som också är lite nördig på det här med brunnar, hon sa också att även gamla tanter kunde doppa sig i brunsvatten och få tillbaka sin oskuld Jaha. Jag vet inte vad mamma vill ha sagt med det. <laughs> men, men det är inget vi har planerat än så länge. Men jag vill bara lay it out there. Det <laughs> kan jättebra för den som känner att de saknar sin oskuld. Att, ja. ja, vill ha tillbaka den och kanske bli kär på nytt. Det vet man ju aldrig. Det vet man ju aldrig. Och såklart, precis som jag sa, så kommer vi såklart planera in att man vill prata om politik, pengar och religion. Fast man inte får. Vi, har pratat lite, vi ska prata lite Voltaire också. Lite dåtidens tänkare. Mm. En sak som alltid följer med när man ja, men, går på historiska live. Det är, ja, men, hur tydligt förankrat kommer det här vara i historien? Kommer man behöva gå runt och ha koll på vad som hände sommaren 1751? Alltså, men vi, vi kommer ju mest vara liksom på platsen. Och då kanske man inte behöver jättemycket koll så. Men det är klart att vi kan skriva in lite eh, grejer som kan vara relevanta i kontexten Sverige mm. 1851. Alltså då har ju vi precis eh, Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik. Eh, de har väl eh, blivit... Eh, eh, Kung och drottning då, om jag inte minns fel. Um, så det är ju också såklart saker som kan komma in i i liksom handlingen. Man ska säga. Spoiler alert! Men det kommer ju mest vara fokus på den lokala platsen. Ja. Och relationerna mellan mm. ja, men Såklart. Mm. Uh, jo, en sak jag kan säga. Ja. Eh, en sak att lägga till är ju Att åldersgränsen är 15 år Att vi tänker oss att det här är ett live Som är designat för vuxna För en gång till för, för livevägstaden eh, Men att om man är yngre än 15 Så är man såklart jättevälkommen I vårdnadshavare sällskap Hittills är en femmånaders bebis Anmäld eh, Och den här bebisen Vet vi vem som är förälder till den det är <coughs> Nej men jag ska inte säga för mycket det eh, finns lite plotter kring den här bebisen oj, oj, oj. Eh, Samt eh, en jag tror En femåring ja. Så att eh, man får även komma om man är under Men då måste man bara ta med sig en vårdnadshavare Så jag, det känns verkligen som att det kommer bli Ett, ett familje live Där vi tillsammans Men det var några som sa ah, men Jag kan inte ta med mig mitt barn Det går jättebra Ja, men såklart att man ska ha med sig bebisen. Framförallt om den är viktig för plotten. Plottbebisar äh, ja. är ju de bästa bebisarna. Mm. Viktigaste. Vi vill också säga att återigen vårt fantastiska community. Eh, just till, till och med idag så är det tre som har betalat stödbiljett. Vilket betyder att de har betalat 250 kronor extra för att biljetten ska bli 250 kronor billigare för någon annan. Ja. Men än så länge är ingen som har sagt att de vill ha reducerat pris- så det betyder att det finns biljetter ute till ett billigare pris om det är så att du inte har de möjligheterna att lägga eh, ordinarie pris på den här biljetten. Så det är ju fantastiskt snällt. Så jag försöker gå ut i sociala medier och säga så här Hej, det finns billigare biljetter. Men ingen har mejlat mig i alla fall. Har de mejlat dig, Linnea? Nej. Inte... Eh, och det är ju inget vi kommer gå ut med Det här var personen som... <laughs> utan det, det sköts av sig själv. Såklart. Eh, men så om det finns tre personer där ute som vill åka för reducerat pris så snälla anmäl er. Hör av er till oss. Vad kostar livet? Livet kostar eh, enligt ordinarie biljett 1250 kronor och då ingår eh, då att vi börjar klockan 10 på lördag och är färdiga runt 3-4 på söndag. Då ingår eh, boende i de här lokalerna. Det ingår lajvet, plotten och maten ah. och det kommer också vara eh, mat som deras restaurang kommer bearbeta för oss men det kommer ju vara eh, som det ser ut just nu soppa och gröt så att det blir historiskt och nyttigt för dig gott ja jag eh, och så kanske vi kommer bjuda Aden på något lite extra ja men, och någon, att man kan sno Adens eh, grejer ah, tänker jag med det är väl ja, det behöver man göra Ta, från, ta godis från de rika, ge till de fattiga. På Sätra Brunn finns det en fantastisk balkong- i en av lokalerna vi kommer vara i. Där vi verkligen ser fram emot hur Aden kommer sitta där uppe- och tala om Voltaire. och ja, är alla lika mycket värda? Eller så här, ja. Så tala. Och sen så ser vi hur uslingarna kommer kanske försöka- eh, antingen lyssna eller kanske störa. Kanske göra sin egen fest. Kanske göra en liten paroditeater- Eh, eller kanske försöka få lite extra eh, gott helt enkelt. Perfekt. Eh, när går det av till 17-18 augusti är man välkommen till Sätrabrunn för att live med oss. Det är vecka 33, alltså helgen efter medeltidsveckan. Så eh, Medeltidsveckanfesten måste alltså vara klar. Man kan hejden, bara hejden. kurera den på Sätra Brund, dricka källvatten och <laughs> ja. bli frisk från visbypesten Precis, ni får skriva det i kommentarer, hur ni önskar sova, alltså enkelrum, jag kommer ha visbypesten <laughs> eh, Så fixar vi <laughs> att du får kurera det där. Eh, kanske man hittar en ny fling. Låter ju perfekt. Eh, mm. Är det något mer som folk alla, alla de här nu som har lyssnat på det här avsnittet och blir svintaggade, är det något mer de behöver veta? Det här kommer vara ett unikt live som firar Salabs 400 jubileum. Vi kommer få göra aktiviteter som folk på riktigt gjorde på exakt den platsen för 300 år sedan. Och det är en unik möjlighet att få se hur liveexstaden jobbar med live för vuxna. Vi hoppas på att göra det igen, men vi får se. Vi söker ett bidrag i taget. Mm. Så vi, det är it's, en it's once in a lifetime. Chans och dessutom ta med dig eh, de här föräldrarna eller äldre släktingarna som alltid har sagt det där med live som då på med, det verkar roligt för det här kommer vara mysigt, trevligt och eh, spännande att mötas mellan gränserna tänker jag och eh, det är tack vare Region Västmanland som vi kan göra det här livet det ska också tilläggas och Sätra Brun såklart men toppen hörni, det här låter jättespännande och det ska bli väldigt roligt att följa Tack för att vi fick prata och podda lite mer i livepodden idag Ja, tack detsamma Tack för jättemycket ja, För den som vill veta mer så länkar vi till allt i vad heter det, avsnittsbeskrivningen, man kan gå in där och kika och vi kommer dela det på Facebook också så man kan nog hitta det där Men tack så mycket Linnea och Lisa, det var fantastiskt att prata med er. Tack Samuel, välkommen till Uslingernas brunn. Ha det fint. Tack så mycket. Ha det fint. Ha det fint. Hej då.